Basme în limba română Aventurile lui Tom Degețel A fost odată ca niciodată un uriaș care s-a certat cu un vrăjitor foarte lacom din cauza unei comori. După ceartă, uriașul a spus amenințător vrăjitorului. Aș putea să te zdrobesc sub degetul meu dacă asta vreau. Acum pleacă din fața mea! Vrăjitorul a plecat în grabă, dar de la o distanță sigură și-a strigat răzbunarea lui cruntă Abracadabra, aici am aruncat această vrajă Fie ca fiul pe care soția ta ți-l va dărui în curând să nu crească mai înalt decât degetul oh? meu <laughs> Acest copil nu este uriaș deloc Șiș, dar este copilul nostru, indiferent cât este de mic după ce Tom de s-a născut, părinții lui au ajuns la culmea răbdării. Nu îl puteau găsi niciodată, deoarece abia îl vedeau. Unde a plecat? Șt! Vorbește încet! Trebuia să vorbească în șoaptă, de frică să nu-l asurzească pe micul băiat. Sunt aici, tată? Niciodată nu mă vezi. Îmi pare rău, fiule! Tom de Gețel prefera să se joace cu micile creaturi din grădină decât compania părinților săi care erau diferiți de el. Salut, Melcule, Ce faci? A mers călare pe melc și a dansat cu buburuzele. Pe cât de mic era, se distra de minune în lumea celor mici. Dar într-o zi cu Ghinion, a mers să viziteze o broască. De îndată ce a ajuns pe o frunză, o știu că mare l-a Mmm, ce gustos! Dar și știu ca urma să aibă un final tragic. Oh, nu! Ajutor! Un pic mai târziu, a prins momeala aruncată de unul din pescarii regelui și repede s-a aflat sub cuțitul bucătarului în bucătăriile regale. Ah, ah, ah, în sfârșit, aer proaspăt! Peștele a mirosit îngrozitor! Și mare a fost surpriza tuturor când din burta unui pește a ieșit Tom de Gețel Viu și nevătămat de această aventură oh? Ce mai e și asta? Oh, eu sunt Tom, domnule! Salutări! Ce să fac eu cu flăcăul acesta mic? Apoi i-a venit o idee Aha, Poate să fie un servitor regal! Este atât de mic! Îl pot pune pe tortul pe care îl fac! Când de peste pod, suflând în trompetă, toată lumea se va minuna! Ce este aia? Este real? Este magic! Niciodată nu a mai fost văzut o, o astfel de minune la curte! Oaspeții au aplaudat bucuroși la talentul bucătarului și regele însuși a aplaudat cel mai tare! Fantastic! Ce minunăție! Povtim! Regele l-a recompensat pe bucătarul iscusit cu o pungă cu aur. Tom de gețel a fost și mai norocos. Eh, Tom, mai făcut un erou! Bucătarul l-a făcut servitor și un servitor a rămas bucurându-se de toate onorurile postului. Povtim, Tom! Acesta este al tău de acum înainte Și aceasta este sabia pentru protecția ta Minunat! Mulțumesc, șef! Poftim și niște mâncare egală! Regele mănâncă asta! Mm? Wow! Ce bun este! Tom a primit cele mai bune lucruri și, în schimb, el mărșăluia în sus și în jos la mesele festive Lucru pe care îl și iubea Ce faceți, stimabile? Foarte bine, Tom! Frumos costum! Tom se învârtea bucuros. Fluie când văzu o femeie. Doamnă, frumusețea dumneavoastră este divină! Femeia chicotii! <laughs> oh, ce distractiv, Tom! Ești cel mai tare! Vai, cât uluresc pe Tom! Mi-a furat regele! Am mers printre farfurii și pahare, amuzându-i pe oaspeți cu trompeta sa. Ceea ce nu știa Tom de gețel este că și-a făcut un dușman. Pisica, care până la sosirea lui Tom a fost animalul de companie al regelui, este acum uitată. Nu te voi cruța, Tom! Și jurând să se răzbune pe noul venit, s-a năpustit asupra lui Tom în grădină. Fugi, Tom! Pleacă de la palat de dragul vieții tale! A, nu prea cred! A -a -a. Când Tom a văzut pisica, nu a fugit, așa cum a vrut creatura A scos acul de aur și a încălecat pe șoarecele lui al. La atac! La atac! A, meu! Împunsă cu sabia mică, pisica s-a întors și a plecat Cum forța brută nu a fost calea răzbunării, pisica a decis să se folosească de o înșelăciune tău mare sabia, dar eu am minte. Îl voi termina cu iscusința mea. Prefăcându-se că se lovește de rege, în timp ce cobora scările, pisica a încet. încet. Pisicuțo, fii atentă! Nu, sire, tu să fii atent. Fii cu 4, patru, un complot se pune la cale împotriva ta. Ce vrei să spui? Să fiu atent la cine! Ce complot! Și apoi a spus o minciună îngrozitoare Domn, degețelul plănuiește să vă otrăvească mâncarea cu cucută L-am văzut culegând frunzele din grădină zilele trecute Poftim? Da, măria ta! L-am auzit spunând aceste cuvinte Acum recele va fi la pat cu dureri mare de burtă După ce a mâncat atâtea cireșe o, oh, ce urât din partea lui Tom! Chiar mi-a plăcut de el. Dar se pare că el nu vă place, majestate? Miau? Regelui era frică să nu fie otrăvit, așa că și-a trimis garda după Tom de gețel. cheamă l de îndată! M-am puns cu sabia lui și acum va trebui să facă față sabiei Regelui. Mariata? M-ai chemat? Măriata, Privește! Pisica i-a arătat dovada vorbelor sale, scoțând o frunză de cucută din sacul de peșaua șoricelului, unde a ascuns-o el însuși Nu îmi aparține! Deci nu aveai de gând să pui cucută în mâncarea regelui și să îl otrăvești? Tom de degețel a fost atât de șocat și a pierdut cuvintele pentru a nega ceea ce a spus pisica Arestați-l imediat! Regele l-a aruncat de îndată în temniță. Și pentru că era atât de mic, l-a închis într-un ceas cu pendul. Blestemat fie norocul meu! Au trecut orele și zilele. Singura distracție a lui Tom era să se miște înainte și înapoi, agățându-se de pendul până într-o noapte când i-a atras atenția unei molii nocturne mari care se flutura în jurul camerei. Dragă molie! Lasă-mă să ies! Tom de gețel plângea, bătând în sticlă Vai, doamne! Cine ești tu? Eu sunt Tom, te rog, ajută-mă să ies Vai! Este rău să fi prins! Se întâmplă ca Molia tocmai ce a fost eliberată După ce a fost prizonieră într-o cutie mare În care aceasta a adormit Așa că i s-a făcut mile de Tom de gețel și l-a eliberat Mulțumesc! Unde vei pleca acum? Nu știu, nu am unde să merg Nu-ți fac griji, te voi duce în regatul fluturilor Unde cu toții sunt mici ca și tine Acolo vor avea mare grijă de tine Chiar așa? Mulțumesc mult! Și așa s-a întâmplat În ziua de azi, dacă vizitezi regatul fluturilor Poți cere să vezi monumentul fluturilor pe care Tom de l-a construit după aventura sa incredibilă Morala poveștii, nu îți pierde niciodată speranța când ai probleme, pentru că problemele sunt doar începutul unei aventuri.